70. Egy idősödő asszony sok mindent megél, sok mindenen átmegy, amíg elérkezik az élet alkonyáig. Megismeri a gyermekkori barátokat, sérelmeket, aztán a boldog vagy boldogtalan szerelmet és a beteg gyerekekért aggódó anya érzéseit. Közben találkozik derék, becsületes emberekkel, de olyanokkal is, akik gyakran nem méltóak az emberi névre. Szabó nénit sem kényeztette el a sors élete során. A rossz indulat, az embertelen bánásmód sűrűn keserítette meg az ő életét is. Megedződhetett volna már, de ő mégis úgy érezte, mintha gombos tűt szurkálnának a bőre alá, amikor az otthon elkészített munkájával belépett a szövetkezet irodájába. Illendően köszönt, amire az íróasztal mögött ülő asszony ezt válaszolta. Tessék várni, most éppen számolok. Az illető nem használt udvariatlan vagy durva szavakat, de a hangsúly, ahogyan mondta, no, a hangsúlyról Lacifia bizonyosan azt mondta volna, hogy felér egy becsület -sértéssel. Hát, azt tetszik mondani, szólalt meg némi ácsorgás után Szabóné, hogy várjak, én várok. Csak éppen valami nagyon sürgős dolgom lenne a városban. Intézze csak el. De kérem, onnan megint visszajönni ide ebben a meglehetősen nagy csomaggal. Akkor várjon, amíg végzek a számolással. Nem tetszene kivételesen gyorsan átvenni? Magának mindig van valami kivételes kívánsága szabóni. Ez a mostani csak ugyan kivételes, ugyanis a fiam, Szabóni ránézett az asszonyra, és annak a tekintetétől elakadt a szava. Belátta, hogy ennek nemigen mondhatja előszintén azt a fontos eseményt, ami miatt sürgős volna, hogy gyorsan végezzen. Ezért csak annyit mondott. Ugyanis nem mindennapi eset miatt kellene most nekem elsietnem. Nem minden napi eset. Ismételte meg a szavait gúnyosan az átvevő. Maga már megint jön a nagy szöveggel. Adja ide azt a ruhát, na bontsa már ki a csomagot. Szabúni remegű kézzel bogozta ki a madzagot, s szétnyitotta a papírt a szépen egymásra helyezett munkadarabokon. Az átvevő alig vetett egy pillantást a hozott anyagra. Elég, látom. Kitöltött egy átvételi lapot és átnyújtotta Szabó néninek, aki csodálkozva olvasta, ami a papírlapon állt. – Ez harmadrendű munka? – Az is csak írgalomból. Jó napot! – Kérem, én ezt nem hagyhatom annyiban. Ez csupa munkaigényes, időrabló, szemfárasztó munka, amit én igyekeztem a legjobban elvégezni. Ha egy öltést elvétettem, akkor felbontottam, és újra vartam, és ez harmadrendű. Ha jól megnézem, még negyedrendű is lehet. Akarja? Jól van, fizesse így, nyelte le a mérgét szabóné. Fizetni, majd a következő elszámoláskor kisül, hogy jár-e magának valami az előlegen kívül, amit felvett. És új munka? Egyelőre kifogytunk a munkából. Kifogytak a munkából? Ez azt jelenti, hogy... Azt jelenti, hogy egyelőre nem tudunk önnek munkát adni. Majd értesítjük az elszámolás időpontjáról. De nem hiszem, hogy járna még magának valami. Szabóni bénultan állt az asztal előtt. Nem volt soha életében tehetetlen, a szóbősége is meglehetős. Most még se tudott mit mondani. Különben is most a fia sorsa izgatta a legjobban. Nem volt kedve egyáltalán egy ilyen nővel vitatkozni. Sarkon fordult és kisietett a szobából. Az utca sarkon túl volt egy megálló, de úgy látszott, épp akkor mehetett el a villamos. Senki nem ácsorgott ott várakozóan. Isten tudja, mikor jön a következő. Szabóné türelmetlenül, idegesen toporgott és reménykedve nézegetett abba az irányba, ahonnan az újabb szerelvényt várta. Az irdatlanul magas ablakú komorteremben egy kedves arcú bírónőre várt a döntés, Dégi Angéla és Vágner Zsigmond válóperében. Már jó ideje folyt a tárgyalás, és a bírónő úgy gondolta, ideje lesz lezárni. – Az alperes óhajt még valamit előadni? – fordult ismét Zsigához. – Igenis, óhajtok, tisztelt bíróság! – jelentette ki határozottan Zsiga. Tessék, adta meg az engedélyt a bírónő. Hallották, tisztelt bíróság, az én kedves feleségemnek, a felperesnek a szavait? Azt mondta, amit már a békéltető tárgyaláson is mondott, hogy nem hajlandó visszatérni hozzám. Nem tudja felújítani velem az életközösséget, inkább a halált választja. Megállapítom, hogy a felperes ilyen kitételt nem használt, mondta a bírónő. De gondolta a tisztelt bíróság. Erősködött emelt hangon Zsiga. Én tudom, hogy hogy gondolta. Ez egy morbid nő, kérem alázattal. Mit ért azon, hogy morbid? Azt értem, kérem tisztelettel, hogy neki mindig a halálon jár az esze. Én magam is nagyon sokszor hallottam már tőle, hogy bár csak meghalnék. Amikor részegen, ököllelvert kiáltotta kétségbeesett felháborodással Angéla. A bírónő meglepetten nézett az asszonyra, aki eddig meglehetősen nyugodtan viselkedett. Tessék várni, hat fejezze be az alperes. Köszönöm szépen, hálálkodott Zsiga. Egy szóval, tisztelt bíróság, engedtessék meg nekem, hogy rámutassak, miért nem hajlandó visszatérni hozzám a feleségem, a gyermekem anyja. Azért, tisztelt bíróság, mert fiatalabbakat neki. Mi vagyok én, tisztelt bíróság, egy idősebb dolgozó ember, akit megtiport az élet. Én tisztelettel most jöttem a kórházból, itt van az elbocsátó iratom. Nekem ulcusom van, kérem, és... De mitől? Mitől? szólt közbe Angéla, aki nem tudta tűrtőztetni magát, hiszen tudta, hogy gyomra a sok italtól mentünkre. A bánattól vagyok én, beteg, tisztelt bíróság mondta sóhajtva Zsiga. A boldogtalanságtól, mert én mindig boldogtalan voltam ebvel az asszonynyal. És most mégis tiltakozik a házasság felbontása ellen? kérdezte csodálkozva a bírónő, mert eddig Zsiga tárgyaláson azt hangoztatta, hogy nem akar válni. Nem tiltakozom, tisztelt bíróság, mondta most már határozottan Wagner. Kérem jegyzőkönyvbe venni, fordult a bírónő a vezető írnokhoz. Alperes a továbbiakban egyetért a házasság felbontására irányuló kérelemmel. Zsiga cipőre tette a kezét és kidüllesztette pocakját. – Tessék kimondani a vállást a felperes hibájából! – Az én hibámból? – kérdezte döbbenten Angéla. – Igen, a te hibádból, Angéla, mert én bármikor visszafogattalak volna, még így is, de te kitartottál a fiatal szeretőd mellett. A bírónő a sápat elképett asszonyra és a csípőretett kézzel szétvetett lábakkal előtt álló férfira nézett. Az alperest rendre utasítom. Pardon, mondta gyorsan és alázatosan zsiga. Bocsánatot kérek a tisztelt bíróságtól. A bírónő intett, hogy tovább beszélhet. Egy szóval, tisztel bíróság, én visszavettem volna a feleségemet ebben a botlással is, mert én egy megtiport ember vagyok, engem ulcussal kezeltek, és az én életemben most következik az az idő, amikor szükségem volna szeretű családi légkörre. Én tisztel bíróság avval jöttem ide ma reggel, hogy tűzön vizen át harcolni fogok az asszonyért, maki ma, csak a régi bánatos. A sorsüldözött Vágner Zsigmondot ismeri. – Miért? – kérdezte a bírónő. – Kit kellene ismernie? – Az újat, tisztelt bírónő. – Az újat, aki tisztességesen dolgozik és józanul él. – De hát mit tehetek? Én már egy öregedő ember vagyok. Ulcussal kezeltek? – Szíveskedjék a lényegre térni – kérte a bírónő. – Amint látom, az aperes tanúkat is jelentedbe. Igenis, tanúkat jelentettem be, tisztelt bíróság, mert hiteltérdemlő módon tanúsítani akarom, hogy megváltoztam. Méltó vagyok arra, hogyha már a feleségem nem hajlandó feladni a hűtlenségi állapotot, és nem hajlandó visszatérni hozzám, akkor a tisztelt legalább ítélje nekem a fiamat. A villamos talán még soha nem döcögött olyan lassan, mint az, amelyen szabónéni ült. Mindig megbocsáthatatlan pazarlásnak tartotta, ha valaki az ő anyagi körülményeikhez hasonló helyzetben villamos helyett autóbuszon utazik. Most mégis elhatározta, hogy a következő megállónál leszáll és autóbusszal folytatja az utat. Az autóbuszra megint csak várnia kellett. Közben az eső is megeredt, és nem volt nála esernyő. Bemenekült egy kapuajba, mikor végre jött a busz, futva tette meg az utat a járműig. Felkapaszkodott, táskájából elővette a pénztárcáját, hogy jegyet váltson, közben szeme az autóbusz ablakán lógó táblára tévedt. Ilyetten állapította meg, hogy idegességében nem arra a buszra szállt, amelyik a célja felé vinné. Zsiga, utolsó tanúja, pávajenő, egy kis töpörödött töregember volt. Erre az alkalomra tiszta inget és a legjobb ruháját vette föl. Öltözete azonban nem az ő méretére illett. Zakójának olyan hosszú volt az ujja, hogy a kezefeje csak akkor látszott ki belőle, ha könyékben behajlította a karját. Vallomása során a feltett kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy foglalkozása révén mert házaló volt, éveken át szinte naponta megjelent a bérházban, ahol angéláék laktak. Minden napos vendég voltam a házban, magyarázta, és ebből kifolyólag ismerős a családi viszonylatokban. – Hogyan éltek, Wagnerék? – kérdezte a bírónő. – Cúdarul! – jelentette ki a töpörödött emberke. – Ön minek tulajdonította, hogy a szavai szerint Cúdarul éltek? Az asszony elégedetlenségnek, kérem, Wagner szaktárs és neje ma is boldogan élnének, ha az asszonynak nem támadnak nagyravágyó gondolatai. Mit nevezőn nagyra nagyravágyó gondolatoknak? Az elegáns öltözködést, a firlefáncos ruhákat, a férfi ember meg gebedjen meg a gürcben. Itt is az volt. Hányszor panaszkodott nekem Wagner szaktárs? Páva úr, nem élet az élet majd pedig bánatában az italhoz folyamodott. Az alperes ügyvédje óhajt valamit kérdezni a tanútól? Fordult a bírónő zsiga ügyvédjéhez. Igen, tud arról a tanú, hogy Vágner Zsigmonnét alig néhány hónappal a házasság kötése után felkereste egy fiatal ember, akiről kiderült, hogy leánykori udvarlója? Tudok, kérem, Vágner úr elzokogta nekem. Ajasság! Kiáltotta felháborodottan Angéla. Egyszer keresett fel, amikor is csak néhány percig beszéltem vele. Én annyit tudtam szólt közben Zsiga is hogy egyszer ott járt, és többé nem volt nyugvásom. Azóta egy pokol az életem. Kérem, fegyelmezzék magukat figyelmeztette őket a bírónő. Kíván még valamit kérdezni, ügyvéd úr? fordult ismét Wagner ügyvédjéhez. Szeretném, ha elmondaná a tanú, hogyan él ma az alperes. Hát, kérem, részeges volt, de most már nem iszik, nem randalíroz, maga főz, mos, vasal, takarít. Egy mint a lakás a lakása. A felperesnek van kérdése? Fordult most Angélához a bírónő. Igen, kérem, legyen szíves megmondani, páva úr, hiszen olyan jól emlékszik mindenre, hogy az a bizonyos fiatalember, aki nekem lánykoromban udvarolt, milyen esemény után látogatott el hozzánk. Az eseményt nem tudom, de annyi biztos, hogy hétfői nap volt, és az előtte lévő vasárnap a Ferencváros megverte az MTK-t. Majd én megmondom. Akkor jött el, amikor Wagner Zsigmond, a férjem, két heti házasság után részegen jött haza és megvert. Vékony nadrák szia volt csak. Morogta Páva Jenő, mentegetve. – Hogyan emlékszik a tanú? A látogatás előtt volt a verés, vagy utána? – kérdezte a bírónő. – A memóriám nem egészen tökéletes már, nem vagyok biztos benne – mentegetőzött a kis öreg. – Azt sem tudja, hogy a látogatás és Wagner-né bántalmazása közt volt, vagy nem volt összefüggés? – Hogy ne, könyörgök, hogy ne lett volna? A fiatalember volt az összefüggés. A bírónő a tanú kihallgatása után átadta a szót a felperes ügyvédjének, az ügyvéd beszéde után pedig szünetet rendelt el. Amint kilépett a tárgyalóteremből, legnagyobb meglepetésére irént látta meg Angéla. Eddig sok rokon nem volt a két asszony között, Angéla mégis megörült bandi feleségének. Miattam jöttél ide? Persze, hogy miattad. Laci, lebeszéltem arról, hogy eljöjjön a tárgyalásra. Úgy gondoltam, nem tenne jót az ügynek, ha itt együtt látnának bennünket. De te, csak ugyan miattam jöttél? Persze, tudod, van nekem egy tartozásom veled szemben. Talán emlékszel. Laci egyszer felszaladt értem, hogy menjek le vele a közeli presszóba. Odahozat téged, hogy én a család egyetlen fiatalasszonya beszéljek veled. Emlékszem. Én akkor nem mentem le. Azóta úgy érzem, adósod vagyok. Gondoltam, legalább ma melletted kell lennem. Jó, hogy itt vagy. Képzeld, zsiga hajlandó elválni tőlem, de magának követeli a fiamat. Ez lehetetlen. Egy anyától nem vehetik el a gyerekét. Karolta át Irén a síróasszonyt. Ezt nem tehetik? Voltak tanúid? Három tanum volt, de ő is hozott tanukat, Gondolom az ivó cimboráit. Oda nekik valaki a hátuk mögül. Mikor megfordultak, Szabó nénit látták maguk előtt, Csapzottan, bőrigázva, De felháborodott arccal. Beszélgetésük egy részét már hallotta, Mert rögtön neki látott, Hogy lelket öntsön Angélába. Csak nem képzeled, Angélám, Hogy a fiadat ennek a részeges gazembernek adják? Nyugodj meg, gyermekem! Senki sem veheti el tőled. Persze, hogy nem, helyeselt Irén is. Nem vakuk ezek, hogy ne látnák, kivel van dolguk. Addig beszéltek Angélának, míg az végül valahogy összeszedte magát. Szünet után már meglehetős nyugalommal ment vissza a tárgyalóterembe. terembe. Angéla ügyvédje után zsiga ügyvédje kapott szót. A órihorgas bajszos férfi hosszan beszélt arról, hogy Zsigát csak felesége magatartása késztette arra, hogy igyék. A fiatal bírónő meglehető unalommal hallgatta a szakszerűen fogalmazott mondatokat. Arca csak akkor mutatott újra érdeklődést, amikor az ügyvéd az egyik tanúvallomására hivatkozva Angéla jelenlegi életéről kezdett beszélni. Hogy ne nyúlt volna védencem a boros pohárhoz, mikor azt hallotta, hogy a felperes vad házasságban él egy fiatalemberrel, akivel férjének tragikus balesete során ismerkedett meg. Felhasználva a férj súlyosan sérült állapotát, viszonyt kezdett avval, aki férjét csak nem a halálba küldte. Kérem, mérlegelje a bíróság a felperes erkölcsi szemléletét és emberi magatartását, mikor a házasság felbontásáról határoz. Mérlegeje ügyfelem Wagner Zsigmond állapotát, aki már két hetes fér azt tapasztalta, hogy feleségét régi udvarlók kerülgetik, sőt, látogatják. A bírósága tanúvallomásból nem látja igazoltnak ezt az állítást, figyelmeztette a bírónő az ügyvédet. Az viszont igazolt állítás, hogy az alperes már kéthetes férjkorában bántalmazta a feleségét. Nem vitatom, tisztelt bíróság, mondta lojálisan az ügyvéd, de kérem, ügyfelem nem ragaszkodik a házasság fenntartásához, ugyanakkor a leghatározottabban igényét jelenti be a fiára, Wagner Ferenc kiskorúra. A gyermek tisztességes nevelése ugyanis a megjavult, józan életű, bár sértett szívű apa felügyelete alatt sokkal inkább biztosítva van, mint a vadházasságban egy albérleti szobában élő anyánál. Kérem a tisztelt bíróságot, hogy a gyermeket ügyfelemnek Wagner Zsigmondnak ítéje. Mikor a bíróság ítélet arra visszavonult, Angélát, Irén és Szabóné már hiába vigasztalta. Az arca halott halovány volt, s reszketett a félelemtől. Amit az ügyvéd mondott, az még nem a bíróság ítélete, mondta neki Szabóné. Zsiga ügyvédjének a véleménye nem döntheti el ezt a pert, végasztalta Irén is. Az ítélet hozatal a bíróság dolga, az ügyvéd csak beszél, beszél, és a bíróság dönt. Angéla, mintha nem is hallaná, mit mondanak neki, sírni kezdett. Elveszik tőlem a fiamat. Dehogy veszik, simogatta a vállát Szabóné vigasztalóan. Csak nem képzeled, hogy odaítélik a részeges uradnak. Neki fogják ítélni. Az ügyvédnek, állapította meg Irén, az a dolga, hogy vigye az ügyfele érdekeit. Persze, helyeselt Szabóné. Azért fizetik. És nehogy azt hitt, hogy a bírónőt félre tudja vezetni. Se ő, se a tanúk nem tudják félrevezetni. Láttam, mondta Angéla könnyeit törölgetve, hogy milyen rukonszemvel hallgatta annak a kis gazember öregnek az agyvállását. Nem hitte el annak egy szavát sem, állapította meg Irén. A másik két tanúja úgy beszélt, ahogyan komoly emberek beszélnek. Mert Zsiga félrevezette, vagy lefizette őket. De hidd el, a bírónő átlátott rajtuk. Még az ügyvédet is félbeszakította, emlékeztette Szabóné Angélát. – Emlékszel, mikor arról kezdett beszélni, hogy téged a régi udvarlóit kerülgettek? – A bíróság, – idézte Irén a bírónő szavait. – A tanúvallomásból nem látja igazoltnak ezt az állítást. – Ugye nem vehetik el tőlem? – nézett rájuk elkeseredve Angéla. Aztán újra sírni kezdett. Csak akkor nyugodott meg egy kicsit, amikor a termen átsiető ügyvédje bátorítóan rámosolygott. Ő csak tudja, hogyan áll az ügye. Ez a bátorító mosoly tartotta benne a lelket akkor is, amikor a bírónő visszajött a terembe s felolvasta az ítéletet. A Budapesti Központi Kerületi Bíróság kezdte gyors tempóban. Ítéletet hirdet a Magyar Népköztársaság nevében. Wagner Zsigmondné, született Dági Angéla felperes által, Wagner Zsigmond alperes ellen a házasság felbontása és a gyermek elhelyezése iránt indított perben, a bíróság a mai napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi ítéletet. A bíróság a peresfeleknek 1948. május 3-án Budapesten kötött házasságát, a családjogi törvény 18. szakasza alapján felbontja. A bíróság a peresfelek kiskorú Ferenc utónevű gyermekét az alperesi apánál helyezi el.